Квърчащият куфър Денят бил Прекрасен И пътят бил прекрасен С прекрасен пазар И прекрасна златна порта Я чакайте, златна порта ли? А, а, това е къщата На богатия търговец О, ще бъде голям пропуск Да не ви разкажа тази история И не, тя не е за търговеца Но той играе доста важна роля в нея Вижте Търговецът бил толкова богат, че можел да покрие цялата улица със сребро. Но той бил мъдър човек и разумен бизнесмен. Знаел как се харчат пари и как се спестяват. Търговецът имал син, който се казвал Свен. Обаче Свен бил мързеливо, лениво момче. Закуска! Благодаря, Добро утро, татко! Добро утро, синко! Надявам се, да си спал добре. О, да, така е. Златните завивки са много по-хубави от обикновените. Мисля си, че трябва да махнем онези рубини. Малко ми убиват. Е, Свен, не ти трябват златни завивки с рубини. Какво значение има, татко? Ние сме богати. Между другото днес ще правя тържество на приятелите си. Купих им една огромна лодка и искат да го отпразнуваме. Купил си лодка на твой приятел и искаш ти да правиш тържеството. Що за приятели са това? Те ме обичат. Мислят, че съм най-страхотния. Обичат те заради парите. Спри да угаждаш на всички, свен. Не се съобразявай с това, какво мислят другите за теб. Прави каквото искаш. А! Но на мен наистина ми харесва да правя неща, с които да им се харесам. Това не се ли брои. О, не знам какво да правя с теб. Както и да е. Слушай, синко, искам да ти кажа нещо много важно. На тавана има един стар куфър. Това не е обикновен куфър, Свен. Ти вече порастваш. Скоро ще наследиш богатството ми. И всичко това ще бъде твое. Искам от теб да ми обещаеш едно. Когато си отида, каквото и да се случи, не се разделя и с този кофар. Разбрали ме? А... Обещай ми, Свен. Да, татко, обещавам ти. Годините минавали и един ден търговецът се споминал. Свен вече бил пораснал и много тъжал за баща си, но бил достатъчно голям да наследи цялото му богатство. Какво? Всичко ли наследявам? Да, Свен, наследяваш всичкото му богатство, което означава, че цялото богатство на баща ти сега е твое. Използвай го мъдро, Свен. Но мъдростта отдавна била изоставила, Свен. Той харчал щедро за щяло и не Организировал Организирал пиршества всеки ден. Всеки ден подменял мебелите в къщата и тя изглеждала съвсем различно купувал най-скъпите антики. Това впечатлило приятелите му, а Свен бил на седмото небе. Всички те знаели, че Свен е много богат и може да си купи каквото си пожелае. Но всички негови приятели знаели и още нещо, че има скрит талант. Той бил ненадминат разказвач. Можел да разкаже някоя история като никой друг. Слушателите му седели като омагиосани от неговите думи. И тогава небето засмукало всичката вода от моретата и океаните и настанал фурор. О, браво! Невероятно! Ти направи фурор, Свен! Направи фурор, Свен? Ще натрупа състояние като разказвач, приятелю! А, аз нямам ли вече състояние? А, разбира се, че имаш. Но парите не са вечни, нали? Нали трябва да печелиш, за да можеш да харчиш? Ох, не разваля и хубавата вечер. Хайде! Да! Хайде! Хайде! Да празнуваме! Да празнуваме! Това продължило с седмици. Да, само още няколко седмици, защото скоро парите свършили. Свен започнал да продава антиките, за да покрива харчовете. Но не спрял да празнува и черпи приятелите си. Накрая, един ден. Разрошен си! Не е възможно. Трябва да са останали някакви пари. Патрик ме помоли за нов файтон. И знам, че поне него могат да копия. Не мога ли? Не, Свен, парите свършиха. Всичко, което имаш, са този халат, пантофите и този стар Ако ги продадеш, няма да изкараш много. А. Ах... Всичките ми пари изчезнаха. Нямам дори къде да живея. Или пък да спя. Ох! Това какво е? Ключ? Този празен куфър има ключ? Страхотно! О, Какво? Сънувам ли Или съм умрял? Но не било нито сън, нито пък свен бил умрял. Куфарът бил необикновен. Бил омагясан. Отвел Свен над планини и морета. Най-накрая куфърът кацнал в страната на турците. Свен слязал от него и го скрил под едно дърво. После отишъл да обиколи пазара. Всички наоколо били облечени с халати и чехли. И никой не обърнал внимание на Свен, след като поскител известно време, стигнал до един дворен. О, леле, я каква голяма къща! Къща ли? А -а. Да не си паднал някъде? Това не е къща, това е дворец. В него живеят султана и султанката с тяхната дъщеря, принцесата. Принцесата? Да, разбира се, но султанът и султанката я пазят много строго. Не дават никой да я вижда. Е, кой ще ги пита? И отлетял да види принцесата. Принцесата спяла. Била толкова красива, че Свен само седял и се взирал в нея. Харесало му да я гледа как спи. Но не след дълго... А, какво? Кой си ти? Не викай. Аз съм Свен. Аз а... съм ангел. Да, това съм аз. Аз съм ангелът на турците! Ангел на турците? Това какво е, измишлетина, Такова нещо не съществува. А, ето че има. Това съм аз и стоя пред теб. Дори да е истина, защо си мислиш, че можеш да влизаш в стаята ми без позволение? Как смееш. Не ме интересува кой си. Сега ще накарам да те арестуват веднага. Не, моля те, умолявам те, съжалявам. Права си. Не трябваше да го правя. Милост! Сега спри да се молиш. Кажи ми, как влезе тук? О, о, долетях с куфара си от луната! Там има прекрасни водопади и езера, като очите ти, в които мислите ти плуват, сякаш са русалки и челото ти което е като нежен планински склон. Не мога да откъсна очи от теб. Кажи ми, принцесо, знаеш ли за щъркилите, които носят прекрасните малки дечица над морето? Олеле, разказваш чудесни истории, възхитително. Принцесо, ще се омъжиш ли за мен? Какво? Какво ти става? Току-що се запознахме. Помислих си, че ни е приятно. На теб ти е приятно. Сега се махай. Но защо не мога да се оженя за теб? Харесваш историите ми, нали? Хм, май е така. Защо не тойдеш утре да се запознаеш с родителите ми? Те наистина много обичат истории. Баща ми харесва веселите, майка ми по-учителните. Ще се омъжа за теб, ако им разкажеш ето такива истории. А, така става. Ще се видим скоро, принцесо. свен отлетял с куфара обратно в гората. Цял ден и цяла нощ прекарал в писане на идеалната история и бил щастлив както никога досега. Нито ял, нито пил, нито спал. Денят на срещата с султана и султанката настъпил. Лязал в двореца, изпълнен с дълбоко вълнение. Принцесата вече била казала на родителите си за Ангела и неговите вълнуващи истории. Те били нетърпеливи. Поднасям своите почитания към султана и султанката. О, добре, добре. Ха -ха. Нека започнем с историите. <към> Имало едни ни клечки. О, явно сте нови тук. Откъде идвате? Ние сме ни <към> клечки. Наш родоначалник е Великия Бор. И, и сме поважни по от всеки. Цяла година носим зелени одежди. птиците летят при нас и ни пеят. А дърварят толкова ни хареса, че реши да ни доведе в света на хората. И ние се съгласихме. Всички трябва да знаят за царствения ни происход. Родоначалникът ни се превърна в кораб и сега може да плава по света, ако пожелае. А, а нас ни доведоха, за да донесем, донесем светлина на хората. Всъщност тази история е тъжна. Семейството ви се е разпаднало. Ако наистина се харесвате такива, каквито сте, защо се опитвате да ни впечатлите? Но, моля, Но, моля те, господин, господин Котия, твоето е чиста ревност. ревност. След, След като, като ние сме тук, никой, никой няма, няма да се сети, сети за теб. Ти си стар? Нямат нужда от теб, за, за да запалят Да uh -huh. Дай моят живот да беше толкова интересен. Най-дразнещата част е начина по който ме чистят. Сърби ме! Единственото, на което мога да се надявам, са разговорите с другите тук. О-о-о! Oh. Не всеки, всеки може да, да бъде да късметлия като нас. нас. Би било доста впечатляващо и интересно да ви видя как горите. Какво? Не го казвай! Това, което казваш, е ужасно! Не, не го слушай! Изобщо не е ужасно! Ще, ще изглеждаме прекрасно. прекрасно! Нямах това предвид! И изведнъж в стаята влязла една прислужница. Всички веднага млъкнали. Тя преместила гърнето на печката и започнала да търси нещо, с което да запали огъня. Клечките се надявали да избере тях, защото искали да впечатлят всички. И така и станало. Тя взела снопчето, запалила го и хвърлила всичките върху дървата. Боже, как пламнали и колко силно загорели! Сега ще разберат! После изгорели. И полуката е. Не се само запалвай, за да впечатлиш останалите, а бъди себе си. Точно така. Хо -хо -хо! Каква невероятна история! Великолепна, брилантна, драги! Можеш да се ожениш за дъщеряни. Да, да, разбира се, вече е разпоредено. Хайде, да празнуваме! А, какво празненство било само... Целият град засиял в нощта. О, трябва да направя още нещо, за да ги впечатля. Ще озаря небето. И без да се замисля повече, Свен напълнил куфара с свои арверки излетял да ги разпръсне. Било прекрасно, но съвсем ненадеем. О, не! Какво направих? Сега не мога да срещна принцесата! О, бяха прави. Не се самозапалвай да впечатлиш другите около себе си. Бъди себе си! Свен научил важен урок. Осъзнал, че е истински щастлив само, когато измисли истории и ги разказва на другите. Нищо друго не го правило щастлив, колкото това. Нито парите, нито куфара, нито принцесата. И така той обикалял и правил това, което обичал най-много и се превърнал в свен разказвача на истории.